Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts a Plaça de Nou, el programa que cada setmana porta Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, l'actualitat del món casteller i l'actualitat de, la, de la colla de la ciutat, els castellers de Mollet. Una temporada castellera que ja va trucant el, a la seva fi aquest diumenge, vam poder veure l última diada de les que es consideren importants. I doncs eh, ara començarem els programes de, que diem de la, de la travessa del desert, que són aquests més durs de fer, perquè hem de parlar una hora i gairebé no tenim, no tenim temes. Però bueno, de moment, en, avui encara encara uh -huh. tenim el, alguna cosa, tampoc tenim gaire, que també ho hem dit, que a la reunió prèvia del programa hem dit, hòstia, és que ja, ja comencen a, a fluixar els, els temes, però bueno, farem un... Si sí, normalment són un rotllo els programes, imagina't sense temes, eh? Això seria la seta de l'hòstia. <laughs> bueno, mentre ho passem bé nosaltres... Total. Ens escolta, sé que ens escolta gent, fins i tot té, té més repercussió de la que ens imaginem, perquè a vegades és allò l'altre dia, per exemple, quan parlàvem de Carles, per exemple, de Carles, vam rebre uns quants, eh, uns quants inputs pel, pel Twitter que... Sí, que eh, uh, tant en el mateix moment del programa com a posteriori. O sigui, que que a posteriori. Vam rebre què? Imputs, inputs. Imputs, inputs. Missatges. Correccions. Sí, feedbacks. <laughs> Feedback. Vale, vale. Bé, bueno, doncs eh, comencem, com sempre, presentant eh, els que fem el programa. Eh, tinc a la meva esquerra el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Eh, aquí ja pendent de, de l'ordinador, tot i que últimament la gent no es deixa gaires missatges, la veritat. Sí. Bé, bueno, ah, això, això del xat sí. m'imagino que... Això de no tenir xat, sí. La gent té vergonya. Clar, que... Estem a final de temporada. Mm. Sí, també. Continuem la roda de presentacions. Tenim el Wally, que avui sí que ens pot acompanyar. Avui, avui es troba millor. Sí. És el, bueno, el, ja ho vam comentar. Aquells... Jo ja tinc hora pel cirurgiar. Sí. Sí. sí. Bueno. Com <laughs> Bueno, continuem la roda amb el Juan. De què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. I us parla en Bori i avui tenim novetat al eh, control tècnic. A la peixera. Sí, tenim el Dani Padilla, com sempre. Que està i... ajudant. Està ajudant mm. de, del Marc Cruz, que és el que està fent pràctiques i doncs eh, avui portarà el, els mandos tècnics del, del programa. Que li vagi bé. Sí, sí. Des d'aquí li desitgem una molt bona trajectòria. Aquí ens està aquí fent vítores, perquè és la primera vegada que em presenta el plaça de nou. <ríe> bé, doncs començarem, com sempre, passar repassant horaris d'assaig, perquè, tot i que la temporada va de, de baixada, encara encara no hem deixat d'assaig per Pereira. Sí, recordem que els assaigs els de dimarts, que no s'acabaran fins, fins que tenen que s'hi hagi, però, en principi, segurament fins fins a eh, les festes de Nadal, com aquell que diu. Dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11. Tots al centre Sèviclera, al carrer Cervantes, eh, número 19-23 o ferrocarril 16-18. 18. Entre el 16 i el 18. Que no és el, el que diem sempre, no tenim, el número no està definit, però bueno, és el, el pati de, de la part de darrere. Pues jo dic una cosa, la porta tampoc està definida, perquè cada any la tenen que ratificar i canviar perquè hi ha algú que es l'emporta. Sí, <laughs> Igual no l'han no posat número per això. La porta i els, els pivots que hi ha a l'entrada, que també més d'una vegada els han, sí, han sí, Tenen un llarg historial, sí ja. <laughs> recol·locacions. Mm. El que sí que finalitzen de moment són les classes de l'escola de gralles i aquest divendres tindrem la, l última ja fins, a la, fins al juliol. <ríe> Tindreu l'avaluació. <ríe> l'examen bueno, final, l'examen final, no? No, examen, no estem fent eh, des de la viada fins, a, fins ara que acabarem, estem repassant, repassant el, el repertori que tenim i fent alguna de les que de les que a més però que no, no se sabia a tothom, doncs eh... Ara us ha donat per aprendre. I i, i, i, el que, i, el pro, i el projecte que tenim a partir del gener que deu nidor. Però això ja ja en parlarem en quant. Sí, sí, no Bueno, pues això no se un programa a l'altre vegada. No, espera, no, no, no diguis que no ens ho pots dir, perquè això és un secret i no es pot dir, no?, suposo. Que no m'enteri jo, eh, per això. Sí, perquè lo larga amb el és no. un secreto. Ja, yeah, és un hueso. Vosaltres no veniu a fer ràdio, vosaltres veníeu a, a comptar secrets o què aquí? A... Bueno, mania, no, manera veure, a veure, no, a veure, no no a home. De fins que no li diguis no pararà. <laughs> Venim aquí a dir, no, mira, que tenim una sorpresa de cara a dues setmanes que ve. Home, això no, bueno. la suposo que dirà, això què és, programar ràdio d'informació no? És una manera de dir, mira, no tinc un, un altre secret que cap a la setmana que ve. És <laughs> crea, crea expectativa. Ah, mira. Vull dir, que a partir de gener, que no... No continuarem fent exactament el mateix, que ampliarem repertori i tenim... I instruments, també? Instruments, eh, al ser una escola de gralles, doncs el que tenim són gralles. I tabals. Sí, jo no ens sabeu tocar la gralla, entrem a aprendre a tocar altra cosa. Bé, doncs com diem, les classes de gralles, aquest divendres a partir de les 7, l'última classe. classe de l'any. De l'any. <coughs> Eh, què més? Les reunions de Junta, que també es van fent... Sí, últimament fan vaga, eh, també. Últimament fan vaga. Bueno, dimecres eh? va ser una reunió... Gaire... Reunió no reunió, perquè va ser... va ser tan curteta. Va ser per... Entenc. Bueno, jo vaig poder assistir amb lo qual... No ens vam reunir per decidir que no ens reuníem. <ríe> Molt bé. Però tu a la Junta, també? mm jo sóc un agregat, diguéssim. Sí. Jo, ah, vale. Un càrrec oficial no en tinc, però jo vaig a la Junta. Sí, sí, sí. Estàs preparant de cara l'any que ve. És un assessor sense sol. <ríe> <ríe> un càrrec de confiança. A ah, sí. ah, la vaca sí. s'agrada, és un expresident. Bueno, al parer aquí tots som expresidents. Com el Johan Cruyff a l'època de la porta, diguéssim. Ja en serà, ja, ja serà, ja, ja serà. <ríe> ¿Que esto es secreto? Ja <ríe> <ríe> <Ya> serà. Bueno... <ríe> I, bueno, dèiem això, reunions de junta, la reunió de tècnica el divendres... divendres de 8 a 10. ...de 8 a 9. Ai, de 8 a 9, perdona. De 8 perdona. 9, sí. <ríe> eh, mm -hmm. Què més? Eh, telèfons per... Les tècniques sí que es continuen reunint els divendres, eh? De 8 sí. a 9, com marcar el sí, calendari. Sí. sí, això sí. Així sí. no, no es fa vaga ni es reuniu per reunir, per decidir que no es reuniu, ni... <ríe> no, no. Quan tenim quan... per decidir I es fa feina, eh? que tenim una altra reunió la setmana que vinent. <ríe> <ríe> però fem, fem. Sí, sí. Sí, això, a veure, són més lights que fa sí, tres sí, setmanes, sí, sí, evidentment. No, no, no té res a veure. Però... No, no, no parlem del que tirarem a plaça, sinó par -par parlarem de com enfoquem l'any que ve, qui vulgui, qui no vulgui, parlem de, de què farem a l'assaig, de com veiem la gent. Sí, És no... més una tertúria. Critiquem, critiquem. critiquem els que no hi són, ah, Realment, naturalment, <laughs> els que hi són com no, no, i si algú, si algú aquesta setmana no vol ser criticat, que s'ha a la tècnica, que, que que hi ve gent de fora, eh, no ve només gent, a les tècniques estan obertes per tothom, o sigui, igual que la junta. Si algú no vol ser criticat aquest divendres, que vingui i aprofitatem per participar i criticar els que veixin. No És una manera de tenir dret i vot a les tècniques. Aquestes, aquestes són bones. Bé, anem a passar els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Sí, el fix del 93 579 41 16, i el mòbil el 615 384 482. Recordem que al fixa hi ha un contestador automàtic fora dels horaris eh, que estem allà al, al, al, nostre, al nostre despatx i al mòbil doncs, sempre hi ha algú que respon. Sí? En principi, sí. Ah, vale, no, no. Home, Va de pena que, que era. no la truquin tant. No. Si ets a les 3 matí, no crec que respon. Qui porta ni. el mòbil de la colla? Ara mateix està desviat amb el Marc Candela. ha ah, vale. o sigui, ah, continua desviat del mar, el Marc Candela. No, no, és perquè si era el fix, no n'hi ha ningú, però el mòbil no contestava ningú. <laughs> o sigui ara mateix està en vall. Rehorarà també la nostra web, eh, www.castellersdemollat.cat, per eh, estar liant tota la nostra informació. Bueno, el dia al dia també. <laughs> Això sí que està en marxa i està al sí, corrent. Sí, sí. Sí. No, sí, més sí. o menys actualitzat, però so, l'apartat històric està correcte. Està al dia, no, no hem dit a quin dia, però el dia està. Sí. <ríe> I el nostre mail, info arroba castellersambullat.cat Aquest sí que està actiu, es consulta, i, i es llegeix i tot això. Okay, reu, també, sí, sí. A veure, dins de, evidentment no hi ha una Clar. actualització sí. setmanal, perquè tampoc tenim res, però sí, sí, veure, sí. més o menys està al dia. Mm -hmm. si voleu participar en directe al programa i doncs omplir de contingut aquest programa tan magnífic <ríe> podeu fer-ho mitjançant el telèfon de Ràdio Molleta el 93 570 68 66 eh, també podeu participar mitjançant el Facebook eh, deixant un missatge al mur de la nostra pàgina mm -hmm. que és el que diem que vigileu el que poseu perquè el mur queda registrat <ríe> sí, clar sí, sí. Bueno, també ho podeu esborrar just després de posar-ho. Ara, però... ara ja estàs acollonint a gent. <laughs> no, jo no ho entenc. <laughs> Això la informàtica no l'acabo d'entendre mai. Porto un any amb vosaltres i no acabo d'entendre. Tot l'any dient que sí, que hi ha que ficar-se, i ara diu que no, que, gelo, que digueu que, que ja no sé tant. No, jo vull que la gent entri, però... La participi, però que abans amb el xat podia... era un missatge més personal, anava de tu a tu, però era... en canvi en el mur ho pot llegir tothom. Sí, ho pot tothom, però nosaltres també podem llegir el que ens interessi o el que realment estigui... Um, estem en programar d'horari no, no. que hi ha sí, infants bueno, i canalla llavors sí, però... segons quines coses no llegirem no, o sigui, correcte, no, no els, els comentaris eròtics o pornogràfics que ens arriben, els 40 o 50 que ens arriben a cada programa, normalment els no en no, no no vale, vale, no, no, és que jo era per sapiguero que ho feiem així o sigui, que el, el programa jo sé que però tenim una ordre norma i, no al programa, i, i una, menys, i una la ètica i d'això, no? Però, nosaltres ah, va, vale. Que com que no, no estic al mando de comandaments d'allà, pensava... <ríe> ah, ja, ja suposava que el Parella s'esaltava tot això, però... Sí, clar, el, el, el que vol dir Parella és que no pot <ríe> sí, bueno, ho pots borrar. Sí que ho pots sí. borrar. El que ho hagi escrit, sí. I jo també puc borrar-ho, si vull. Sí. Llavors, que vull. Què esteu enredant, llavors? No, és igual, no. que ho posin al mur <ríe> que i... Llavors. Que em teixin missatges, que els llegirem sí. o no els llegirem. Vale, Depèn va. del contingut. però. I si respecteu l'entorn, sí. les persones, i ètica, la canalla, l'ètica, tot això... Es ja sense problema. Sí. Això, que també el que dieu, que podeu criticar algú que no us senti, però amb, amb respecte, sobretot. Sí. <ríe> si no, grito. Bueno, el nostre Facebook, eh, que és bueno, la pàgina Castellers de Mollet, facebook.com barra de Mollet, i també el Twitter, que ja està, ja està actiu, a twitter.com barra castellermollet, o arroba castellermollet. Crec que sí que cada setmana va creixent en nombre de seguidors. Perquè... Sí, sí, sí. Bé, hi ha un parell d'altres coses que vull comentar, si sí. em permets, el, del Twitter i del Facebook. Eh, recordem que la setmana passada el Francesc Cerdà, eh, un membre de la colla de Castellers de Caldes, eh, en directe, ens va comentar que són castellers, són oficialment colla de 7, degut als nous estatuts de la coordinadora, que de, diuen que amb 3 anys han de fer 12 castells de 7. Mm. Vale? Després, el, després el, del programa ràdio, en Joan Marc Soler... Eh, també de la colla de castells de Caldes, ens diu també via Twitter. Article 12.2 dels Estatuts de la Coordinadora. Es consideren colles de 9 o de 8, o, no, perdó, colles de 9 o superior de 8, de 7 o de 6, aquelles que en un terç... En, no, aquelles que en la suma dels 3 anys hagin descarregat 4 castells de 9 pisos, 8 castells de 8 pisos, 12 castells de 7 pisos la colla que no arribi a la fita dels 12 castells de 7 pisos en els 3 últims anys es considera colla de 6. I després la... O sigui, si no tires quatre castells de 9, et colla de 6? Colla de 8. Ah, d'acord, en, en el pis anterior. Ah, vale, ja. no 4 castells de en 3 anys. Sí, el que passa que jo, jo sí. m'agradaria afegir una cosa aquí, que Correcte. és que digui el que digui la coordinadora, jo a Caldes la considero colla de 7 en el moment que va descarregar el primer 3 i el primer 4 de 7 d'aquest any. O sigui, el 3 de 7 de 7 és una mica sí. més complicat. La consideració de la coordinadora és una consideració... Sí, a través considera... de, de la puntuació o de dels vots de, és delegats. Tema, és pel tema dels vots en les sí, assemblees. Sí, sí, pels vots en les assemblees. Sí, val a dir que Caldes és colla de set des que va tirar dos, tres, u de set, set un darrere a l'altre i ben tirats i ben treballats i... I, Correcte, sí. que, el que dèiem, que això segurament és més per les assemblees de la coordinadora, perquè sí. depèn de... La, la, de... La, I a més a més que l'assemblea d'aquestes, no, o sigui, la coordinadora d'aquestes fa dos a l'any o quatre, mm. o, o, o ninguna a vegades. No, no però es prenen, a vegades sí que es prenen decisions per votació, d'aquella manera també, perquè manera, la perquè gent que ha anat a les assemblees de la coordinadora les... ja sabeu com es plantegen els temes i com sí. es vota. I, I com es vota i qui, qui rep els vots, <coughs> <O sigui>, això <coughs> està clar. Això és un tema que suposo que ha sortit a través d'aquests últims anys que el millor tingut que decidir. Que que en va és... ser algun accident, alguna norma d'aquesta que han tingut que treure no. obligada quan ja aquest, aquest tipus de temes no sol haver-hi cap mena de discrepància. Un, un tema el que... número de vots, el número de vots. Jo el tema que hem sortant. També a l'hora de calcular la quota que has de pagar per, la, per ser membre de la coordinadora. El que passa que ara, amb aquesta... Si colla de set, segurament hauran, els recal·les hauran de pagar una mica més. Ja, però no, però gust, és igual, però tant sí. és. Sí, o sigui, sí. Jo crec que el pagaran ben de gust. I tant. El problema és que ara, fins a dintre de tres anys, no pot fer un altre cop la valoració la, la, la, la coordinadora. O sigui, tenen que estar tres anys... No, no, no Si no, tu perquè... el primer any ja fas els castells, ja ets colla de set. I si no el fats? Si només en fas 11... Posem o, o no fas ningú? La valoració de Colla de Set te la tenen de donar fins 3, a tres anys després. Es consideren els, els últims tres. El, eh? D'acord. Ara la, mm, sí, Caldes és sí, o sigui, Colla de Set. Sí, fins aquí dos ara, anys almenys. A, Perquè, no, tres? No. Bé, bueno, comptem aquest que hi és un. O sigui, no, no, tres. Ah, aquest any s'han considerat Colla de Set. Ja en tenen un. O sigui, en els últims tres anys has de tirar 12 castells. Amb aquests qual ha 3 anys sentit 12 castells a cent. Correcte, ja els ha sentit aquesta... O sigui, ara la valoració no la poden fer fins a dintra de 3 anys. No, o sigui, no, perquè... no, fins no, aquí, eh? o sigui, fins 2 anys, Imagina que cada any has fet 4 castells de 7, vale? Sí. Conten els 3 últims i n'has fet 12. Si sí, aquest també el donen. Clar. A partir de que has fet el 12 castell eh... Bueno, a partir de que en aquell any has completat els 12 castells ja ja tens la categoria 7. Passes al següent any de fer 4 el, mes... primer, el primer que n'havies fet 4 ja no conta, conta el segon i el tercer i el l'any curs. El curs si en aquell no en fas cap, perds la categoria, però Clar, si l'any següent em fas 8, 2 anys. Dos anys. Bueno, si no en fas cap, evidentment. Dos anys? Com a mínim dos anys? No, però fixa't una cosa, ara mateix, Castellers de Calde... Com a mínim dos, Calde, dos anys? Ta... els dos anys sí, anteriors. Correcte. Sempre? Sí, aquest any... Per què any, dos anys anteriors? Any, any castellers. Perquè són els tres últims. Sí, són els tres últims. Aquest any, Castellers de Caldes ha tirat 12 castells. Això vol dir que l'any que ve no fa cap castell de set. I, I, I l'any següent... Continuem... I l'any l'any següent tampoc, tampoc en fa... I continua manté i la continu, categoria. I continu, i continu, continu, per això dic que són dos anys, com a mínim, sense fer castell de set i continua manté sí, sí, la categoria. Sí, sí, sí, això sí. Uh -huh. O sigui que això és una mica una valoració una mica... Bueno, ah. ja, és una manera de fer-ho, si la gent ha estat d'acord, doncs... Sí, també... De comè... totes també... maneres és el que tu dius. D'acord, o sigui, amb, amb el cor a la mà, un, una colla que hagi descarregat dos o tres castells de set en, en una temporada, i per mi és colla de set. Home, Ma, que Mataró no? és que colla de gama extra. Jo perquè crec ha, sí, perquè, perquè, no, el... perquè ha carregat aquesta en la torre de nou? Dos vegades... Perquè no. l'ha carregat dues no, vegades? No, no, no, no, per això no, lògicament. A mi els castells carregats també tenen una... Per mi una... Això és colla de nou perquè l'ha carregat dues, dues vegades. <coughs> això eh, són coses que tenen ells i realment hi ha que respectar-la perquè estem tots en el mateix grup. Vale? I ja que, però re, poden ser criticables. Sí, eh. no, i tant, i tant, i tant. I tant. Uh -huh. <coughs> bueno, per acabar aquest tema... L'Agustí Bosé també entenc que de en cada la Colla de Castells de Caldes diu eh, Castells de Muriat, com, els companys dels escaldats són Colla de Set segons els nous estatuts de la coordinadora aprovats l'any 2010. Gràcies i en veiem a plaça. Uh -huh. O vale, sigui, sí, això... I amb això termina la presentació del programa? No, no clar, no, i, que, no. I, i, jo, diria ja, jo diria que, que ja... Avui estem batent rècords. Jo diria que jo ja he començat per la meva part. I no, no sé... total, per acabar la presentació del programa es queda uh, repassar que podeu sentir el programa en directe el 6 dilluns de 8 a 9. La repetició que posa la ràdio és dissabte d'11.30 a 12.30 i també podeu sentir la repetició del programa tantes vegades com vulgueu, mitjançant el nostre podcast. Jo dic que més de dos és una mica cansat, eh? Més de dues vegades, escoltar el mateix programa. Sí. bueno, Més de dues vegades, al ma mateix dia o en tres anys? És <ríe> es que deixaria de ser programa si és en menys d'altres anys. L Ho valorarem l'any que ve. Bueno, a mi també m'agradaria recordar que Plaça Nou també es pot escoltar per la TDT. Sí, sí fa, temps correcte, no fa temps que no deies. No. No. Sí, sí. sí, sí. Com correcte. alguna emissora de ràdio, que ara jo la sentia per la ràdio i ara només la puc sentir per la TDT perquè per la ràdio no se sent. <ríe> és el que tenen les retallades i que té FMN. No? Correcte. ja estem dando propaganda. Jo no, jo no, jo no creio dirlo, però era i que té FMN. Bueno, Bé, doncs, eh, podem dir que ja hem acabat la presentació del programa. 19:00, 19:40, 19, raco, absolut. Podemés para que siguin i bins per posar el, teni, el nou tennis, no s'ha dormit. Ah, no, mira, està mirant aquí, està dient, si possem la cortina. Venga, anem a entrar a parlar de les coses de casa. Segueixem un pare de coses més. esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels Castellers de Mollet. Bé, doncs... M'agrada, eh? M'agrada eh? aquesta cançó. Sí? Sí. Està en el CD, de sí. Castellers de Mollet? Sí, també l'estem assegant la Fora de Gràia, sí, i molt bé, molt bé. Continuem. Com es diu? La cançó? Sí. No sé, sembla de, de l'era medieval, no? O sigui, no sé, m'ha semblat... Jo diria que és una de les del Toni Prieto, no? Doncs serà... No, jo crec que no. Millor, no, no. Vale. No, no tu, no, no ens hi inventem, va. Encara sembla que veig el comentem. Jo que jo m'invento per un fonament. <laughs> Aviam, volies començar... Sí, bé, bueno, només un parell de cosetes més, eh, ja que estàvem parlant de Twitter i de tal, actualment tenim 715 seguidors, el que deies, de que la cosa segueix creixent, i a part d'això volia comentar que en segueix un il·lustre membre de la colla des de fa poc que té Twitter, Guifré Bumbila. Oh, sí? Sí, sí, si en segueix el Guifré des d'avui de mateix, segurament. Ara, ah, mira, és curiós. Mm. I també comentar que la... <laughs> La, la Marta Noró, la Marta Noró, també membre de Castellers de pues Mollert. Fem, fem la ola. No que per la ràdio és poc vistós, l'onada. La Marta Noró, eh, també companya nostra, diu que els xics i els bolinots, els xics ja ho sabíem, els bolinots no, han fet la seva versió del Gangnam -gan Style, aquest, sí. aquest japonès. Unes còpienes. Una sí. còpia. Sí. Diu, Unes però còpies. que sàpiguen tots que els castells de Mollet ho van fer molt abans. No, no, no. Que fer, haver -li, tenien no. que haver-li posat alasgai i copyright. <ríe> Totes dues coses. És la nostra versió. No, segurament. Sí. <ríe> <ríe> ja està, només volia comentar, Feria, aquest mm. carrer de poixetes. Ah, sí, bueno, els castells de mitjanit que en segueixen. Bueno, mira, curiós. Ja castellers de mitjanit. Ai, l'orquestra mitjanit. L'orquestra mitjanit. Ah, vale. Jo ara sí, està... <ríe> No, de mitjanit. Una cosa que et volia preguntar del Twitter, el Twitter, poden deixar de seguir-te? Jo no seguir-lo més. Llavors, es dona de baix. Funt el Twitter és amb mi, títer. Et fan un follow, que se'n diu. Un follow. Sí, jo suposo que sí. Follow és seguir, un deixar. Ah, vale. Ara ho he Sí, bueno, en el Twitter en català pots seguir o deixar de seguir. Sí, correcte. Molt bé, és que no ho sabia. Que, perquè, clar, aquesta gent va... Aquest número va creixent, creixent, creixent i clar, el millor dius... És que el millor no et pots esborrar. Llavors la gent sí, que... Sí. No, per sort, eh, ningú ens ha deixat de seguir mai. Oh. Llavors està bé. Això sí que una ola. Sí. Uh, uh, uh. <ríe> <ríe> bueno, el dia que el Juan detengui i Twitter i ens segueixi també ho direm. <ríe> Llavors aquell dia farem... En <ríe> capazo. <ríe> <No. ríe> <No. ríe> <No. ríe> Quan el wifi en Yo el capaço. Jo no un, <ríe> un mi no un tu sinó un mi-teeter. Bé, doncs... Jo encara continuo amb la meva PDA, no... no... Sí, la PDA és el, el paper d'apuntar. Eh? paper d'apuntar. <ríe> sí. Últimament algú s'està aplicant a la meva PDA i a sí, mi ja no... Sí, copiat, i a la BFA copiar. Sí, algú que està copiant, tanta informàtica i ara que hi ha d'un que agafa la oh, meva PDA. Doncs, és un sistema, jo no diré antiquat, sinó clàssic. Bueno, uh -huh. és el que té, el compte d'ells. És el, això, l'última tecnologia. No? Agafes la llista de tecnologies des de la primera fins a l'última i doncs és l'última. <ríe> no és l'última. <ríe> <ríe> Però funciona. I tant, això no s'espatlla mai. Ni es queda pujant, ni... Com a molt se la tinta d'albor agafes una altra i ja està. A mi mai m'ha fallat. Ell mai <ríe> ho faria. <ríe> Bueno, ens queden un parell de minutets. Volíem comentar una miqueta la, la valoració dels assajos de la setmana passada, però pot, potser fem cinc cèntims, eh, fem un, un titular i continuarem després, perquè, bé, bueno, el que dèiem, no? s'estan fent assajos més eh, més didàctics, més eh, de, de foguejar gent eh, que ha entrat eh, fa poc, doncs mirar de... D'això, de polir-se la tècnica, doncs si això que s'acostumin a portar, a pujar damunt dels altres... Mira de polir, no. Mira de fer tècnica. De que l'adquireixen. Mira, la politècnica... La politècnica estem agafant els últims, de fa dos anys que van entrar. Sí, la politècnica. La gent que fa dos anys estem polint i la gent que tot aquest any estem fent l'agafar. Sí, sí, clar, evidentment. Però, no sí, segueixen fent proves i proves maques. Aliments passat no sé si érem, no sé... Costant de entre 40 i 50. O sigui. Jo crec que tant dimarts com dimecres, o sigui, tant dimarts com divendres va ser fictifici, eh? va, va venir més o menys la mateixa... Però, no, el tema de dimarts per tema de vaga, de dimecres... Sí, bueno. Però bueno, en tot, en tot cas els dos dies el dimarts, va venir... Sí, no, dimecres de dia a vaga va venir més canalla del que és habitual últimament sí, els dimarts. I, I naturalment venir la canalla vol dir venir també els pares de la canalla, que és. Estar. No, però els dos dies sobretot bueno, s'han fet proves maques. Proves de, to, de torre, proves de tres amb un de quatre amb gent nova. Fins i tot els el divendres ens doncs, hem atrevir un tres aixecat per sota. Que feia, doncs, mira, des de... Des de diada. Des de... Bueno, des de l'assaig de la de abans d'arribar al... Sí. Clar, el, el, van, el, el vam tornar a repetir que no el fèiem, no? I tot i ser una prova molt petita, doncs va anar molt bé. Amb gent, amb gent nova que es provava de lateral aixecador, amb gent nova que anava d'ajudant recordo la mateixa l'alemany i al Dani que feien d'aixecadors quan no ho havíem fet mai, vull dir que bueno, són proves per això, però, dèiem, per polir, per agafar tècnica. Totes les posicions, tant tronc com a pinya. Molt bé, doncs eh, seguim parlant de les coses de casa. A uh, la segona part del programa ara tancarem la primera part, posant una miqueta de música i posarem una cançó de l'últim disc dels Maroon 5 que es diu One More Night. <sí> We're in my head, let it all go Got used to